För någon vecka sedan såg jag en bild på Twitter. Det var en kille som heter Conny Isaksson som twittrade en bild av honom själv iklädd sina arbetskläder. Han har på sig en stor röd hjälm med en tänd pannlampa och stora industrihörselskydd. Runt omkring honom är det helt bäcksvart. Och i tweeten har han skrivit så här. Creepypodden kommer verkligen till sin rätt dryga tusen meter under jord. Conny jobbar som laddare i Malmbergsgruvan. En laddare har som uppgift att ladda borrhålen med sprängmedel och ansvarar för planeringen av sprängningarna till exempel i vilken ordning laddningarna ska detonera för att sprängningen ska ge önskat resultat. Han berättar för mig att han är ensam stora delar av arbetstiden och därför har möjligheten att lyssna på mycket poddar och ljudböcker. Så här skrev han till mig. Just skräckisar gör sig extra bra nere i djupet, med en lång kolsvart tunnel bakom ryggen, omgiven av berg. Knife Point Horror och No Sleep har jag hunnit igenom, men det blir alltid läskigast med Creepypodden. Emellanåt får man ta ett avsnitt Alex och Sigge för att inte bryta ihop totalt. Och du lyssnar på just Creepypodden med mig, Jack Werner. Och jag kan såklart inte motstå en sån härlig lyssnarbild. För att hedra Conny och hans ensamma, mörka arbete en kilometer under våra fötter har dagens avsnitt tema Nattskiftet. Vi kommer att röra historier om ensamma arbetsuppgifter i stora, tomma, övergivna hus. När man känner på sig att någonting är fel, men när man ändå måste vara kvar... För vem ska tro på dig när du berättar varför du struntade i jobbet den dagen? En annan lyssnare som vill att vi bara kallar honom Kitte har också hört av sig till Creepypodden. Han jobbar som väktare vanligtvis dagtid men ibland även på natten. Han berättade nyligen en historia i ett mail som jag tror ni kommer gilla. Så här skriver han uppläst av Eva Dotzi. En av våra kunder hade fått problem med sitt larmsystem och jag fick uppdraget att agera inbrottslarm några nätter. Det är bra betalt och extra pengar är aldrig fel. Och dessutom var arbetsuppgifterna inte så svåra. Det var vinter och kallt och jag skulle sitta på utsidan i min bil för att ha uppsikt över andra bilar som eventuellt kom in på området. Två gånger i timmen skulle jag dessutom gå ronder in i butikslokalen. Jag vill inte berätta vem kunden var, men jag kan säga att de jobbar med att sälja elektroniska produkter, allt från smått till stort. Mitt pass var nio timmar långt, men det var inget tungt arbete och jag brukar inte ha några problem med att jobba ensam på natten. När jag emellanåt hade de där nattpassen kunde de faktiskt till och med vara ganska sköna och avslappnande. Så skulle det dock inte komma att bli denna gång. Butikslokalen hade två våningar som jag skulle vakta- plus en tredje våning där inbrottslarmet faktiskt fungerade. På min första invändiga runda kändes den mörka butikslokalen lite skrämmande- stor som den var. Efter att jag gått igenom första våningen med lager och butikslokal- så gick jag upp för den avstängda rulltrappan- jag hade hela tiden en underlig vag känsla av att någonting betraktade mig så till och från kollade jag mig över axeln för att se om något rörde sig i gångarna mellan hyllorna som var fulla av varor. Kort därefter blev jag klar med rundan och gick ut i kylan till bilen. Med första rundan avklarad satt jag mig och tänkte på att jag bara om en halvtimme skulle tillbaka in igen. Det kändes så där. De 30 minuterna i bilen flög förbi och det blev dags för nästa runda. Jag gick in. Efter att första våningen var avklarad gick jag upp för rulltrappan igen. Känslan av att någon eller någonting iakttog mig kom tillbaka. Men denna gången följde av en isande kall känsla som drog från slutet av ryggraden och hela vägen upp till nacken. Hjärtat började slå fortare och jag bestämde mig för att småspringa mig igenom rundan på andra våningen. Förutom hemelektronik fanns spelavdelningen där och det stod små spelkaraktärer i plast på vissa av hyllorna. Jag joggade på så fort jag kunde och vände mig om för att se och lyssna då och då. Men det var helt knäpptyst och jag såg inget som rörde sig. Men vid ett tillfälle när jag vände mig om och lyste upp gången bakom mig med ficklampan kastade en av spelfigurerna en stor skugga över gången och den plötsliga synen skrämde halvt ihjäl mig. Hjärtat slog så det nästan hoppade ut ur kroppen men när jag insåg att det bara var en plastgubbe andades jag ut och lugnade mig lite. Sen klarade jag av den sista biten till utgången och stack tillbaka till bilen. Jag satt där ute och laddade upp inför nästa runda- och fick då idén att jag kanske skulle känna mig mindre rädd- om jag pratade högt för mig själv medan jag gick ronden. Efter att ha suttit kvar lite längre i bilen än vad jag borde- bet jag ihop och skällde lite tyst på mig själv- för att jag inbillade mig saker om vad som fanns där inne. Så gick jag in på nytt. Jag höll mig till min plan. Så fort jag kom in började jag prata högt för mig själv- vilket kändes väldigt löjligt, men faktiskt ändå fungerade mot rädslan. Väl uppe på andra våningen igen kände jag mig inte längre iakttagen. Lugnare och stillsammare promenerade jag in på ljudavdelningen längst in i ett av hörnen i fastigheten och så långt bort från entrén som man kunde komma. Brak! Helt plötsligt gick några av högtalarna i hi rummet igång på högsta volym de spelade trance av något slag och min puls gick upp till 180 på en sekund. Håret reste sig i nacken och jag fick nästan panik. Ljudet var så högt att min spontana reaktion av någon anledning blev att försöka stänga av högtalarna istället för att fly för mitt liv. Helt kallsvettig sprang jag in och stängde av fyra ljudsystem som alla spelade samma malande låt. Och sen sprang jag tillbaka rakt genom hela huset och ut och struntade blankt i den andra hälften av vaktrundan. Det är nu det börjar bli riktigt märkligt. Så fort jag är ute ur huset och sitter i den kalla bilen ringer jag till vår central där min kollega som också jobbar nattpass svarar. Jag berättar vad jag upplevt i butiken men tystnar mitt under samtalet eftersom jag ser hur det tänds i ett av fönstren till kontoren i huset. Men fönstret är på tredje våningen, som ju varit larmad och låst hela kvällen. Jag stirrar på kontorsfönstret som lyser vitt mitt i den mörka fasaden, ser att det släcks- –och så tänds lyset i korridoren utanför kontorsrummet en bit längre bort från fönstret. Det här ser man eftersom det också skiner in lite ljus i alla andra kontorsfönster längs fasaden- några sekunder efteråt tänds lampan i rummet till vänster om det första. Min kollega tycker att det hela börjar låta väldigt märkligt så han ringer efter ännu en väktare. En manlig kollega som kommer efter en stund och gör mig sällskap. Jag förklarar vad som hänt. Min arbetskamrat kan nu själv se ljusuppvisningen i kontorsfönstren. Vi bestämmer oss för att undersöka det hela tillsammans. När vi kommer upp till tredje våningen slår vi av larmet och låser upp dörren. In i receptionen är det helt mörkt och tyst. Jag hör bara mitt eget hjärta dunka. Efter några sekunder tänds det upp i området runt receptionen. Vi förstår båda att det är sensorer som aktiverar lamporna i de olika sektionerna och inser att det måste betyda att någon annan är här. Denne någon har rört sig genom korridoren och gått in och ut i kontorsrummen- trots att ju larmet varit på hela tiden och dörren har varit låst. Vi går mot den del av kontoret som tänts upp. Den tredje våningen är under renovering- och till vår chock ser vi fotspår i byggdammet ovanpå den blå heltäckningsmattan. Mönstret från sulan är tydligt i skoavtrycken. Och de är stora, gissningsvis storlek 44 eller 45. Nu började min kollega se lite skrämd ut. Först hade han avfärdat min känsla av att vara iakttagen i huset som trams och inbildning. Men när vi följde avtrycken längs golvet så såg vi att de fanns i alla kontorsrum som jag sett tändas från utsidan. Min arbetskamrat sa att han aldrig hade varit med om något liknande. Efter att ha följt avtrycken genom tio kontor såg vi att de gick ännu en bit längre bort och slutade vid en dörr. Min kollega tog sin ficklampa, höjde den som en batong och sa åt mig att rycka upp dörren när han räknat till tre. Han räknade viskande ett, två, tre och jag slet upp dörren. Vi tittade in i en tom städskrubb. Fotavtrycken fortsatte emellertid in dit i byggdammet som skorna verkade ha dragit med sig in. Men det var hur de slutade som fick oss att tappa hakan. Vi följde spåren längs golvet fram till väggen där de slutade i ett halvt avtryck. Som om gestalten gått rakt igenom väggen. Som om resten av avtrycket fanns på andra sidan. Stirrande stod vi och försökte förstå vad vi tittade på när vi båda plötsligt kände en isande kyla längs ryggraden. Utan att säga ett ord till varann vände vi oss om och började springa. När vi kommit ut ur kontorsvåningen snodde min kollega runt, fumlade med nycklarna och lyckades till slut låsa dörren och slå på larmet. Sen sprang vi ut ur byggnaden. Ingen av oss vågade gå in i huset mer den natten. Vi satt kvar i min bil och fortsatte betrakta hur kontorskorridoren lystes upp och släcktes, lystes upp och släcktes, om och om igen, ända till solen gick upp och passet var över. Dagen efter pratade jag med några andra väktare som brukar jobba där dagtid. Efter att de hört min berättelse sa de att det var flera anställda som beskrivit liknande händelser på kvällar och nätter och att det inte fanns många som vågade jobba nattpasset där. Än idag är det få som vågar ta nattuppdrag hos denna kund. Det var alltså en upplevelse som lyssnaren Kitte hade skickat in i uppläsning av Eva Dotzi. Kitte är inte den enda som upplevt märkligheter på jobbet här i Sverige. Lyssnaren Linus Karlström mailade in och berättade om en renovering som drabbades av ovanliga svårigheter. Här är uppläsning av Ludvig Josefsson. Jag är hantverkare och jobbade som målare under renoveringen av en avdelning på det gamla mentalsjukhuset St. Lars i Lund. Ett hus som numera inrymmer kontorslokaler. Det var en mindre renovering vilket betyder att vi inte var så många hantverkare där. Vi som är målare jobbar ofta ensamma och så var fallet även denna gång. Mitt jobb tog två dagar att utföra. Under den tiden arbetade jag längst ner i en korridor med dörrar in till kontor längs sidorna. I andra änden av korridoren låg ett större receptionsrum och entrédörren som vi själva också använde som entré. St. Lars är en äldre byggnad. Väldigt fin men också rätt skrämmande. Det började hända konstiga grejer där så fort jag var ensam på plats. Jag hade värmefläktar som bara stängdes av. Inte på grund av strömavbrott eller liknande för när jag undersökte fläktarna var de avstängda via off-knappen. Sex fläktar samtidigt. Och detta hände tre gånger bara under den första dagen. Samma dag, när jag stod och arbetade in i korridoren, så hörde jag entrédörren öppnas och efter några sekunder ljud ut i receptionen. Jag trodde att någon av de andra hantverkarna hade kommit in för att hämta något av sina verktyg, för det lät som om de rotade runt i någon av lådorna. Efter en stund gick jag ner till receptionen för att se vem som var där, men möttes av ett tomt rum. Och inte nog med det, dörren var stängd. Den som hade kommit in kunde omöjligt ha gått ut igen. För då hade jag hört dörren slå igen. Jag gick runt och letade i receptionen men ingen var där. Jag skrämmer upp mig själv ibland. Så därför låste jag dörren. Fläktarna fortsatte stänga av sig själva. Men förutom det förlöpte resten av dagen lugnt och stilla. Men om jag bara hade vetat vad som väntade dagen efter så hade jag inte kommit tillbaka Den började som vilken arbetsdag som helst med kaffe och lite facebookande på telefonen När jag sedan låste upp entrédörren och klev in så märkte jag att fläktarna var avslagna och att några verktyg hade bytt plats Jag inbillade mig själv att någon kommit dit efter mig och jobbat och kanske tyckte att det var för varmt med fläktarna på Någonstans långt inne i mig så tänkte jag att det var något som inte stämde. Nå, just då slog jag undan tankarna och satte igång med mitt arbete. Jag hade väl hållit på i en timme när jag återigen hörde att entrédörren öppnades och slog. Sen fortsatte det på samma sätt som dagen innan, med oväsen från receptionen. Jag gick dit för att se efter och det var ingen där. Jag tittade runt igen och låste dörren, men den här gången ganska uppskrämd. Det kändes obehagligt att vara kvar där, men mitt jobb skulle göras för att vi skulle kunna hålla vår deadline. Efter att ha återvänt till min arbetsplats där jag stod och målade hörde jag ett skratt utifrån receptionen. Men det var inte ett vanligt skratt, utan ett galet skratt. Jag lyssnade och stirrade ner mot receptionen helt ställd. Och så plötsligt hörde jag det igen, fast den här gången från andra änden av korridoren. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Vad som sedan händer är att jag hör ett annat ljud från golvet längst ner i korridoren där skrattet kom ifrån. Som om någon stod där och rörde på fötterna. Och sedan sker det som jag aldrig kommer att glömma. Fotsteg, springande fotsteg, kom emot mig nerifrån korridoren. Hela korridoren har arbetslampor upphängda längs väggarna och det kom skuggor från fotstegen i korridoren när de närmade sig. Jag stod som paralyserad men när de springande stegen var alldeles nära så reagerade jag på ren reflex. Jag blundade och tog skydd med händerna. Och då slutade springandet helt plötsligt precis framför mig och någon halv sekund senare hörde jag hur dörren i entrén öppnades och slog igen. Jag stod kvar som fast frusen och kunde inte förstå vad som hade hänt. Efter en stund när jag lyckats lugna ner mig- packade jag snabbt ihop mina verktyg och åkte raka vägen hem. Jag sjukanmälde mig för feber och stannade hemma några dagar- så pass länge att de fick skicka någon annan för att slutföra måleriarbetet. Själv ville jag vara säker på att jag skulle hamna på en annan arbetsplats- när jag frisknat till. Jag tror vanligtvis inte på spöken- eller vad man ska kalla det. Men den här händelsen var hemsk. Det var alltså en lyssnarhistoria av Linus Karlström upplöst av Ludvig Josefsson. Vi ska avsluta veckans avsnitt med en lite längre berättelse. Skriven av Henry Galley och publicerad på Reddits underforum No Sleep. Han berättar om hur han plötsligt började få besök på jobbet och hur de besöken tog en fruktansvärd vändning. Här är Om du vill överleva, stirra aldrig upp i skyn. Om man som jag har jobbat hela livet som fastighetschef på ett hotell så har man sett sin beskärda del av konstigheter. Jag tänker inte tråka ut er med detaljerna om människor som har haft sönder sina toaletter när de försökt spola ner likdelar. Eller den gången jag var tvungen att ringa en ambulans för att undsätta en mycket påverkad person som försökte genomföra ett samlag med hotellets värmepannor. Låt mig helt enkelt bara säga att det är ett mycket stökigare och smutsigare jobb än vad de där tjusiga platsannonserna utlovar. Jag har hört att det här forumet funkar som en biktstol för folk som inte kan glömma bort sina mörkaste minnen. Och ni skulle bara veta vad jag har att berätta om. Jag kan försöka förklara hur det gick till, men jag kommer nog inte lyckas beskriva hur sjuka de grejer som jag har sett är. Jag vet inte ens om jag vill göra det. Dessutom vill jag respektera de inblandade så därför har jag bytt ut alla namn och platser i den här historien. Det började den 25 februari. Jag jobbar på ett hotell som inrymmer ett helt hus någonstans i Sverige och hade precis ordnat en kopp kaffe för att börja dagen. För att kommunicera med varandra på det där hotellet så har vi anställda små kommunikationsradioapparater och det sprakade till i min. Det var Sigge, en vaktmästare på hotellet som anställts för sådär sex månader sedan. Just under vintern har folk kommit och gått lite grann på det där hotellet Men Sigge verkade bli kvar och det var bra Han verkade pålitlig och bra på sitt jobb Ja, vad är det frågan om? Mumlade jag morgontrött in i radion Kom upp till taket, det är någonting du måste se Va? Sigge sa, jag kommer inte ens försöka förklara, bara kom Jag har aldrig sett någonting liknande jag tog hissen upp till översta våningen och låste upp dörren som ledde vidare upp för de sista trapporna till taket. Dit uppkommer man inte om man inte har såväl ett nyckelkort och en fet nyckelring som alla koder till dörrarna i det där hotellet. Och det spelar en viss roll för den här historien att ni känner till det. Sigge stod längst upp i trappan med ett oroat ansiktsuttryck och en skiftnyckel i handen som om han var redo att slå till någon med den. Dörren ut i taket var öppen framför honom och det drog kallt. Vad är det som händer som är så hemligt? Frågade jag flåsande efter att ha joggat upp för trapporna. Det är hon. Hon har stått där ett tag. Vem? Han nickade ut mot taket utanför dörren. Jag lutade mig fram och tittade ut och såg en skepnad stå en bit ut på taket. Hon var iklädd bara ett smutsigt vitt nattlinne och hade en härva av silvervitt hår omkring huvudet som verkade vara kraftigt bakåtlutat, som om hon stirrade hypnotiserat upp på någonting i himlen. Från hennes händer, som hängde knutna ut med sidorna, droppade någonting rött. Hon stod helt stilla. Hur länge har hon varit här? Frågade jag viskade. Ingen aning. Dörren var låst när jag kom hit så jag har ingen jävla aning om hur hon har tagit sig upp. Har hon gjort någonting? Nej, jag tror inte det. Hon har bara stått där och precis så där så länge som jag har stått här och tittat på henne. Och det är hur länge då? frågade jag. Säkert 20 minuter. Jag har ringt polisen och de skulle komma hit och ta med sig en ambulans. Ju längre jag stirrade på kvinnan och hennes blodiga knytnövar, desto mer illa tillmods kände jag mig. Det kändes fel att bara stå där och låtsas som ingenting i väntan på att ambulansen skulle komma. Ge mig skiftnyckeln, sa jag och sträckte fram armen. Va? Ge mig skiftnyckeln, jag går ut och försöker prata med henne. Sigge öppnade först munnen i vad som verkade vara en impuls att protestera, men nickade efter ett ögonblicks tankeverksamhet och räckte över verktyget. Det var varmt och svettigt och i ett annat läge hade jag kanske retat honom för hans handsvett. Men just då kändes det inte som den främsta prioriteringen. Jag tog ett steg ut på taket och kände huden knottra sig i den kalla blåsten. Den konstiga kvinnan stod barfota och med bara ben ner från knäna. Hennes vader och vrister var rynkiga och täckta av lila åderbrock. Än så länge såg jag inte hennes ansikte, men att döma av benen så var denna kvinna bra jäkla gammal. Förlåt, ursäkta mig, sa jag mjukt och tog ett försiktigt steg mot henne med skiftnyckeln i ett järngrepp. Här uppe får du inte vara, har, har det gått fel? Hon svarade inte. Jag tassade ännu lite närmare. Hörre, du får nog hänga med mig ner igen här, det är kallt och här uppe får bara anställda vara. Hon svarade inte och till slut så stod jag vid hennes sida på någon meters avstånd. Hon verkade överhuvudtaget inte märka av att jag var där. Hennes ansikte var skrynkligare än en gammal godispåse. Och hon hade ett frånvarande ansiktsuttryck och verkade inte på något sätt farlig. Hon verkade bara vara någons farmor eller mormor som just nu råkade bete sig väldigt, väldigt märkligt. Jag slappnade av något i handen med skiftnyckeln och viftade med andra handen framför hennes ansikte för att försöka få någon sorts reaktion. Om hon inte reagerade på det måste hon vara blind, tänkte jag. Med mina fingrar bara någon decimeter från hennes ansikte frågade jag Vem släppte ut det på taket? Hennes hand sköt ut från sidan och greppade min arm som ett skruvstäd. Jag skrek till, dels av chock men också när jag nu till slut insåg hur hennes händer verkligen såg ut. Hon hade inget skinn kvar på fingrarna. Vart och ett hade skalats av, ända ner till musklerna, venerna och till och med benen. Varenda rörelse hon gjorde med fingrarna måste vara extremt smärtsam. På något sätt hade den här kvinnan lyckats flå sina fingrar ner till knogarna och det droppade varmt blod från dem. Hon lutade sig mot mig, med en andedräkt som stank av uttorkning och med ögonen fortfarande fästa vid himlen. Mellan sina sammanpressade tänder och de torra läpparna väste hon någonting. Riket är nära. Ser du inte? Hon stirrade oberört vidare upp i skyn, medan jag vred mig av smärta och obehag av hennes fasta och blodiga grepp om min arm. Fegelsen Sigge stod kvar och tryckte innanför dörren och jag kunde inte förmå mig att själv slå till en gammal dam i en skiftnyckel, hur läskig hon än var. Vadå för rike? När kommer det? pressade jag fram med fejkat intresse i hopp om att hon skulle släppa mig om jag blidkade henne. Och mycket riktigt släppte hon min arm och hennes egen hand föll tillbaka på hennes sida slapp. Jag tog snabbt några steg tillbaka, drog upp min nu blodiga skjortarm och gned min verkande handled. Inget verkade kunna bryta hennes koncentrerade blick upp i skyn. Himlariket, jag såg dig en dröm. Det kommer snart, om bara några dagar. På min arm under den blodbestänkta skjortarmen började askgråa blåmärken redan ta form kvinnan var sjukt stark. Men eftersom mitt jobb är att reparera trasiga rör och inte trasiga hjärnor bestämde jag mig för att låta henne vara och gav istället siggen arg blick. Han såg inte, han stod och pratade med några poliser och sjukvårdare som pekade och tittade på kvinnan. Varför i helvete gjorde inte du någonting, sa jag när jag kom fram till dörren precis samtidigt som poliserna och ambulanspersonalen gick förbi mig mot kvinnan. Vad skulle jag ha gjort? Det är du som har skiftnyckeln. Skulle jag ha rusat fram och tagit strypgrepp på en pensionär, sa han och höll fram sina öppna händer som om han ville visa hur hjälplös han hade varit. Jag mumlade irriterat och började kliva ner för trappan. Vad mig anbelangade var det ett klart och tydligt fall av en knäppskalle som borde tas om hand. Men jag stoppades utanför hissen av en smal och skallig polis med penna och papper i handen. Ursäkta! Sa kvinnan någonting konstigt till er? Frågade han. Sigge tittade på honom. Konstigt? Vad menar du med konstigt? Polismannen vände blicken till mig och läste snabbt av min namnskylt på fortan. Knut, är, är det du som är fastighetschefen? Jag nickade. Skulle vi kunna byta några ord? Sigge fattade vinken, nickade och avvek. Han gick visslande fram till hissen och tryckte på knappen. Han hade helt uppenbart inte sett vad jag hade sett. Polismannen presenterade sig som Peter Sögård, förundersökningsledare. Jag tänkte helt oss emellan berätta att det här är den 30- eller 40- personen som jag hittat på ett hustak bara den senaste veckan. De har alla ställt sig där uppe och pratat nonsens, människor som inte har någonting med varandra eller husen att göra. Och om jag förstår det här rätt så är det här ännu ett exakt likadant fall. Jag fick en oroande känsla av att dras in i någon sorts stor komplott som jag inte var säker på att jag ville vara en del av. Peter fortsatte. Därför, Knut, tänkte jag be dig att berätta vad hon sa till dig. Om hon nämnde någon plats, något namn eller någon annan detalj så vore det väldigt tacksamt att få veta det. Situationen kändes helt bizarr, men polismannen hade ett grav allvarligt ansiktsuttryck. Jag kliade mig i håret och letade efter orden. Ja, hon sa inte så mycket. Hon stod mest där och verkade apatisk eller förvirrad. Peter började omedelbart göra anteckningar. Och sa hon någonting särskilt? Ja, alltså hon sa att himlariket skulle komma och att det nog var här om några dagar. Det lät precis lika tokigt när jag själv sa det som när hon hade sagt det. Men någonting i Peters ögon tändes. Han skärskådade mig, tog fram ett visitkort ur en ficka och stoppade det i händerna på mig. Sen gav han mig en sista blick, sa att vi skulle höras av och vände sig om och gick. Jag försökte återgå till arbetet men hade en lite för märklig känsla i magen hela den dagen. Hotellchefen var införstådd i vad som hade hänt och gav mig vänligt nog ledigt resten av dagen för att kunna lugna mig. En kurator som skickats in sa till och med att jag kunde få stödsamtal om jag behövde. Själv tänkte jag i mitt stilla inre att en tupplur nog skulle göra susen. Jag åkte hem och la mig i soffan och så vaknade jag några timmar senare av att det ringde i telefonen. Sömndrucket såg att klockan var halv åtta på kvällen och att det var Sigge som ringde. Vad är det? mumlade jag. Tjena, det är Sigge, svarade han. Jag vet, det står så på min skärm. Vad är det? Ingenting. Jag ville bara kolla att allt var bra. Ja, det är fint. Men det har varit en lång dag. En lång tystnad tog vid i luren. Det hördes att Sigge hade någonting han ville säga. Vad sa polisen? Frågade han till slut. Äh, inget särskilt. Han ville bara kolla några detaljer om vad som hade hänt. För jag bytte några ord med ambulansfolket om den där tanten och de berättade att hon hade brutit sig ut från ett boende i en förort. Jaha, det var ju strångt jobbat av henne, svarade jag och gnuggade med ögonen. Men det var en annan grej som var lite märklig. Du såg hennes förstörda fingrar och du minns att jag nämnde att dörren till taket var låst när jag kom dit, eller hur? Ja. Några städare kom tillbaka från ett par olika rum i eftermiddags- och hade hittat blodspår och hudflagor på fönstren och fasaden den jäven klättrade upp jag reste mig rak lång i soffan nej, för helvete huset är ju 30 meter högt och hon såg ut att vara 100 år gammal ja, jag tyckte det lät märkligt också men det är den enda förklaringen och hon var ju stark som en oxe jag såg själv hur fyra sjukvårdare och två poliser tillsammans kämpade för att trycka in henne i ambulansen lägg av nej på allvar hon klippte till och med till en utav poliserna när han försökte få henne att sluta stirra upp i himlen han såg ut att ha blivit helt knockad det var helt obegripligt jag hade en konstig knut i magen och la mig långsamt ner i soffan igen den där gamla tanten hade nästan krossat min handled och jag hade ingen lust att fundera på vad mer hon hade kunnat åstadkomma där uppe ja jag, jag måste lägga ungarna nu sa Sigge Ta hand om dig. Ja, ja, vi ses imorgon, svarade jag. Jag la på och la ifrån mig telefonen på soffbordet. Efter att ha gjort mig i ordning lite snabbt försökte jag somna, men lyckades ärligt talat inte få en blund i ögonen på halva natten. Tantens ord ringde i huvudet på mig. Himlariket, jag såg det i en dröm. Det kommer snart, om bara några dagar. Tidigt nästa morgon träffade jag Sigge igen vid trappan upp till taket. Han såg ut att vara lika härjad av sömnbrist som jag själv och vi såg direkt på varandra att vi båda hade samma ärende till taket. Ska du upp? Frågade han och jag nickade. När vi kom upp låste Sigge upp dörren och vi klev ut på taket. Våra värsta farhågor besannades på en gång. Där ute stod det tre personer. Och stirrade upp i skyn. En av dem var hotellets somaliska städare. Ashia. Och utöver henne var det två män som såg ut att vara hemlösa. En lite längre utmärglad man. Och en lite kortare som var överviktig. De hade alla tre blödande händer. Fan, fan, fan, fan. sa Sigge med handen över munnen. Själv kunde jag inte få fram ett ord. Efter ett ögonblicks tvekan gick jag trevande fram till Ashia. Jag hade känt henne ända sedan jag började jobba på hotellet och hon var en av de finaste människorna jag visste. Att stå här och stirra var helt olikt henne. Ashia, hallå! Vakna! höjtade jag och knäppte med fingrarna framför hennes ansikte. Hon var tyst ett ögonblick men svarade sen med hes röst någonting på somaliska. Precis då bröt mannen bredvid henne in. Imorgon, imorgon kommer det, sa han monotont. Jag slog händerna för ansiktet och hoppades jag skulle vakna ur en bizarr dröm. Jag visste att jag skulle behöva ringa Peter, polisen från dagen innan men jag visste inte vad jag skulle säga, hur jag skulle formulera mig. Jag avbröt sig i mina tankar när Sigge plötsligt ropade på mig. Kom hit, sa han med någonting i rösten som lät som att han var nära vansinnet. Han stod vid staketet som markerade hustakets kant och stirrade ner för fasaden med ett desperat ansiktsuttryck. Jag vågade nästan inte titta ner Några våningar ner på fasaden på huset över gatan En kontorsbyggnad Klättrade tanten från dagen innan Hon slet sig upp som om hon var ett djur eller en spindel Med händerna och benen frenetiskt sprattlande över betongen och glaset Under henne på de nedre våningarnas fasad Följde en massa människor efter Säkert fler än 50. Alla sprattlade på exakt samma sätt och sammantaget såg de ut som någon sorts kackelax invasion. Det var som i en skräckfilm. Vad ska vi göra? Frågade Sigge andlöst. Ingen aning, svarade jag. Bakom våra ryggar hörde jag någon av männen muttra att himla riket skulle öppna sina dörrar för dem. Det tog all min viljestyrka att inte slänga ner honom från taket. Samma kväll, efter att polis och ambulans återigen invaderat hotellet och gjort sitt bästa för att samla ihop galningarna på taket satt jag hemma i min soffa med huvudet i händerna. Till slut slog jag förundersökningsledare Peter Sögårds nummer på min telefon och tryckte luren mot örat. Jag ringde honom säkert fem, sex gånger på raken. Kanske var det ett gammalt visitkort han hade gett mig. Kanske hade han fullt upp med arbetet. Men hur den var svarade han inte en enda gång. En lika sömnlös natt som den förra följde. Jag kastade mig av och an kallsvettig i sängen. Den hemlösa mannen hade sagt att himlariket skulle komma imorgon. Vad betydde det? Vad menade han? Imorgon var han bara några timmar nu. Jag låg i sängen och räknade ner till himlarikets ankomst vad det nu var. Nästa dag kändes resan till jobbet som en dödsdömts sista vandring. Jag hade en stor klump i magen som vägrade lösa upp sig, säkert delvis på grund av att jag fått max några timmars sömn på tre dagar. Vid trappan upp till hustaket satt jag mig och väntade på Sigge som jag tänkte skulle infinna sig där precis som jag, men blev mer och mer illa mods ju längre tiden gick. Efter en och en halv timme gav jag upp och gick på darrande ben upp till dörren till taket. Medan jag tog fram nycklarna bad jag till Gud att jag skulle ha fel. Dörren var inte låst. Beredd på det värsta öppnade jag och tittade ut. Det var fullpackat på taket. Säkert 60 personer stod med nacken böjd bakåt och blicken fäst i skin. De flesta hade blodiga, förstörda händer utom Sigge som ju hade en nyckel ut till taket Han såg ut att stå kvar där han hade stått igår när vi tittade på människorna på huset på andra sidan gatan Rak i ryggen som en lyktstolpe stod han med huvudet bytt bakåt Det fick inte vara sant Jag rusade fram tog tag i hans axlar och skakade om honom Han verkade inte bry sig -"Sigge, Sigge för fan, vakna!" ropade jag och skakade honom ännu ordentligare- samtidigt som jag svalde ner en ordentlig klump i halsen. -"Sluta Sigge, lägg av, det här är inte klokt!" Jag tystnade tvärt när jag råkade kasta en blick över Sigges axel. Taket på huset tvärs över gatan var också fullt. De andra hustaken också. Hundratals människor stod på taken över hela stan och stirrade- några klättrade fortfarande upp för fasaden och lämnade blodspår. På gatorna stod de som inte verkade ha fastnat och tittade upp synbart förvirrade över vad det var som hände. Jag tog i desperation fram min telefon hamrade in Peter Sögårds telefonnummer i jakt på någon som helst svar på var och vad som pågick. Och tyvärr fick jag just det när jag hörde en ringsignal bakom ryggen. Jag snodde runt och möttes av Peters haka. Hans för så skarpa ögon stirrade nu tomt upp i himlen. Hans händer var sönderslitna. Himlariket, bara några minuter kvar nu, sa han tonlöst. Jag kunde inte hantera det längre. Jag trängde mig fram bland de svajande människorna och rusade in genom dörren till huset. Tog trapporna ner i jättekliv. Vid hissen bankade jag på knappen tills den kom Och åkte längst ner Jag orkade inte mer, jag ville bara lägga så mycket avstånd Mellan mig själv och folket på taket som möjligt Jag stannade inte förrän jag kände asfalt under skorna Gatorna var fyllda av människor Som förvirrat försökte förstå varför taken var fulla Uppe på taken såg man hur det var så fullt Att vissa nästan föll över kanten Nästa sak som hände Var att himlen blev svart som om en solförmörkelse plötsligt hade lagt sig. Och sen började oljudet. Jag kan inte beskriva det. Det var som om någon borrade i mitt öra. Ett enormt malande dunder som verkade komma från överallt och ingenstans och som tvingade oss på gatorna ner på knäna med händerna krampaktigt över huvudet. Jag knep ihop ögonen och skrek av smärtan det enda som överröstade dundret var människors skrik det antar var himlariket varade i 60 sekunder och slutade sedan tvärt mörkret lyfte dagsljuset återkom människorna på gatan som legat och skakat ställde sig darrande upp och såg sig omkring solstrålarna var starka och ljusa och det var helt tyst omkring oss jag tittade upp på taken och såg att de var tomma. Jag rusade in på hotellet igen tog hissen upp till översta våningen och klampade upp för trappan till taket. Jag ville bara veta vad som hade hänt med Sigge och Peter och de andra. När jag slängde upp dörren till taket visste jag inte vad jag hade väntat mig men det var inte det jag såg. Där fanns inga människor inga kroppar inte ens några kroppsdelar. Men som om det nyss hade spörregnat var hela taket täckt av en flera centimeter djup pöl med vätska. Jag behövde inte titta en extra gång för att förstå att det var blod. Alla taken jag kunde se där jag stod, dussintals tak, var helt tomma. En idag vet jag inte vad som hände. Men jag vet att himlariket som Sigge, Peter och Arsia hade pratat om inte var som något himmelrike som jag någonsin hade föreställt mig det. Och jag vet att om du någonsin hör någon prata om det stirra då aldrig upp i skin Du har lyssnat på Creepy Podden med mig Jack Werner.